Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Itt van már Nemes Gábor, de... Tessék. Halló, ma reggel megbuktál. Hello. Miért buktam meg? 353-94-51. Tesszük. Jó reggelt! Érdekes, én nem, nem vettem észre, hogy nem az a hírszolgáltató eddig, és azt hittem, hogy elküldtél Gál András Leventének a sem zsinórt így a MT-n keresztül. <gül> 353-94-51 először. 353-94-51 másodszor. 353-94-51 senki többet? Szia Gábor! Ukrajna! Igen, az előbb a legfontosabb hír nem hangjott el egyébként. Bármint a hírekben? Egyetesen, igen, igen, nevezetesen, hogy e, úgyhív lefújta azt a bizonyos hagygyakorlatot, amely az ukrajn határok mellett folyt. Szállt Ennek valószínűleg az az oka, hogy nincs megfelelő frissítés, de én abban maradtam magammal, hogy ezen a héten nem fűzök kommentát ennél bőveben a hírek, kell kapcsolban a jövő héten majd a hallgatóság tapasztalni fogja, azt, hogy mit gondolok ez a most Nem Nem kritikaként mondtam, hanem kényként. Én ezt értem, de a tények a hírekből, ha hiányoznak, az kritika. Ö, ami azért fontos számomra, mert tegnap itt az Európai Unió külügyminisztere még nem tudták, hogy hogy, hogy, hogy mi lesz ma. Hát még az, de maradjunk itt, Gábor, ez egy nagyon, számomra ez a legfontosabb dolog, hogy az embernek az az érzése, van egy hallgató, aki saját magát kispontnak nevezi, ami szerintem hülyeség, de jó, ő egy kispont, akkor egy másik kispont vagyok. Ugye az embernek ugye miközben nincs ott, hallgatja a híreket, hogy milyen reális tudása van arról, ami kialakult. Menjünk el szépen oda a krímbe, jó? Mi történt ott, ami most hirtelen a tekintetet Ukrajnán belül a krímre viszi? Én azt hiszem, hogy Krim bármilyen furcsa, egy, egy, egy mellékhat, hat, szintjére legalábbis Ukrajnán belül. Ukrajnában van egy, egy nagyon, hát hogy is mondjam csak, zavaros állapot. Volt egy, nevezhetjük forradalomnak, nevezhetjük államcsínynek nevezhetjük kormányváltásnak, nevezhetjük rendszerváltásnak, teljesen mindegy volt, volt. A normál, a normál ügymenet, Valamilyen módon megváltozik. Jó, e, nem azt kérdezem tőled, hogy az a feltételezés, mely szerint oligarchák rángatták a tömeget, ebből a szempontból lényegesebb vagy sem, vagy komplet baromság? Ebből a szempontból nem lényeges, bár nem komplet baromság. Teljes, természetesen az oligarchák pont úgy részt vettek az eseményekben, mint, mint a békés kormányzásban is. Más kérdés, hogy ettől függetlenül vannak dolgok, ha például egy tömeg elkezd mozogni, ne agyisten lőni, ne agyisten megostomol valamilyen közintézményt, tehát azt nehéz megállítani, bármilyen oligarha vagyok. De visszatérve az alap kérdésedre. tehát az történt, hogy, hogy ugye normál esetben azzal, hogy van egy választás, akkor ott megbukik a elnök, parlament, új parlament van, kormány van és a többi, és akkor változik a politika. Itt most ez a normál rend ilyen-olyan okokból megszakadt, és ebbe a, ebbe a zűrzavarba euh, dugta be a, a, a szőrös patáját, ugye a, a, a putyin és az orosz hadsereg, és ott van a klímen, mondvá, hogy neköt védjeni kell az oroszok érdekeit, De azért mégis, mégis, mégis visszatérve erre a Marengeli híre, ez bármilyen furcsa, ez az első, tényleg euh, pozitív hírmán most már napok óta, mert mostanáig ugye... Belejött, vagy tudjuk, hogy az ellenkezője igaz volt? Minek az ellenkezője? Tehát aminek a fenyegetettségét átéltük, hogy lesz ez a gyakorlat vagy lesz ez a beavatkozás? De, hát volt, hát ugye, most mindegy, még az is lehet egyébként, hogy nem fújta le a hagygyakorlatot, de az, hogy a Putyin ma bejelentette, hogy hát akkor ennek vége, ez azt jelenti, hogy... Ez mikor történt? Elnézést, elnézést, ez, ez, ez, ez mikor történt, hogy bejelentette? Ma reggel, én, én ezt most láttam egy hírben, egy gyors hírben. Ez és mit jelentett hír? be? Hogy ezeket az ezeket a Ukrajna határán gyakorlatozó egységeket, nem tudom, visszavonják a, a kaszárnyákba, nem, nem emlékszem a pontos megfogalmazásra. A lényeg az, hogy tegnap még sokan attól féltek, és ugye, mert mindig, mindig a, a következő lépés a veszélyes, attól féltek, hogy ugyanabban a logikával, amelyel megszárták a klímet megszállják, vagy baráti segítséget nyújtanak, vagy eleget tesznek a baráta segítségkérésnek, a, a megfogalmazás teljesen lényegtelen, ennek már régi hagyománya van, és mondjuk bevonulnak ukrajna oroszakta a jó Hát ugye elképesztő dolgokról hallott az ember, hogy ezek mennyire igazak, mennyire nem, nem tudom, hogy lényegesek, lényegtelen, nem tudom, igyekszem rövid lenni beleért, hogy a Janukovics hívta volna egyébként állítólag be az oroszokat, amíg még hatalmon volt, beleértve, hogy ez, hogy ez miért nem sikerült akkor neki, ha egyébként még hatalmon volt, a másik pedig ugye a Krímben lévő orosz útleveleknek az osztogatása, amely pillanatok alatt azt mutatná, hogy ott sokkal több orosz van, tehát mindaz, amit a, a Putyin tesz elvileg, bár elvileg akkor sem lesz támogatható, hiszen mesél már elég el, szíves nekem és mindenkinek, hogy hogyan került a Krím uh, Ukrajnához. Hát ez egy nagyon vicces dolog, hogy 1954-ben volt a 300 éves évforduló annak, hogy a Felnyit ki van, akkoriban 300 évvel előtte kérte gyakorlatilag fölvételét Ukrajnának az orosz birodalomban. Volt, ugye az orosz, az orosz birodalom meg Oroszország sem egyébként Kiev volt, tehát valamikor ugye ott, ott alapították meg az orosz áramot, az egy más kérdés, hogy egyszerűen nem oroszok, hanem norman kalandozók, de hát ez mindegy, és ez megünnepelendő Kruscsog, aki ö, hát maga is ukrán volt, vagy legalábbis Ukrajnából származott, úgy érezte, hogy a legméltóbb ajándék, hogyha a Krimet oda ennek az Ukrán-Szovjet-Szocialista Szövetségi Köztársaságnak, amely a Szovjetunió része volt, és amely ajándékozásnak azon túl, hogy ezt be lehetett jelenteni egy nagy ünnepségen, semmifajta jelentősége nem volt, mert mindent a központból irányítottak, hát nyilvánvaló. És egyébként is, hát az, hogy a Szovjetunió belülte most melyik megyéhez, összessághoz tartozol, az teljesen érdektelen volt. Később nem lett van érdektelen, és aztán amikor a Szovjetunió fölbomlott, és az orosz, az ukrán és a belorusz elnök megállapodott abban, hogy 1991-ben volt, ugye megállapodott abban, hogy ez fölbomlik, akkor hát az orosz elnök felismerjett, hogy hát az Krimi kérdést, azért azt azért vegyünk mellett azért az más hát azért nem úgy történt, de erre azt mondta teljes joggal az akkori ukránk, hogy kérem szépen, az a mostani határok ö, kérnek. Mi volt, mi nem volt a történelemben. Nem érdekes, aki volt aki nem. Vagy szétválunk így, vagy se, és a mondják szobák jó. És az orosz hadiflotta, ami kicsit ott állomásozott. Ettől még ott állomásozhatott. Hát egy, én tudok, amerikai bázisról Kubában, amelyik egy ellen... Oké, okay, rendben van, tehát most nem arról beszélek, hogy nincs más, hanem hogy, hogy ez közben ott bérlék, pénzt adnak értem. Bérlék, ez bérlék időközben, ez már Janukovics alatt történt, meghosszabbították az, az 2017-ig. 2017 ig volt a szerződés, ezt meghoztam, hogy a 2042-ig, tehát az orosz hadiflottának elvben, most jogilag minden alapja megvan, hogy ott... És ott szóval mégis mekkora hadiflotta van? Hát nem tudom, ez a Fekete-tengeri flotta, ez nem a legnagyobb orosz flotta. Két hajó, négy hajó, 2504 hajó. Nem, nem tudom, majd megközeled a házifragadatot elvégzem. Ezért ez egy komoly, szerintem a fekete tengeren ez a legnagyobb hatonai. Menjünk elég. akkor vissza megint. Azt kérdezem tőled, hogy ahogy múlik az idő, mit mutat az, ami történt Ukrajnában? Ez tényleg azzal volt összefüggésben, hogy elindult egy ilyen tárgyalássorozat az unióval, és az belső feszültségeket okozott a nem tudom kicsodák között beleértve a Putyin-Ukrán vezetés Tehát valójában az a forrongás, ami volt, az honnan indult? Ezek, ugye a politika, meg a való élet, az mindig több tényezős. Tehát, ugye azt látjuk a, a felszínen, hogy az ellenzék és a kormány valami marakodik. De közben meg lehet, hogy a társadalom belül olyan iszonyatos feszültségek, olyan iszonyatos erők vannak, amelyek, amelyek ezt felülírják. Én azt hiszem, hogy az alapkérdés az, hogy Ukrajna, ahogy szoktani, mondani szokták, egy félztét, tehát egy, egy kudarcot vallott állam. Az ukrán állam ebben az utóbbi húsz évben, amit produkált, az az volt, hogy az ország megadjásodott, gyakorlatilag egy olyan, olyan mély szintre süllyett most gazdaságilag. Amint, amint soha korábban nem volt, tehát azért azt látni kell, hogy ma Ukrajnában a, a, a termelés szintje az, az, az még nem érte el a, a békeidőket, tehát a szovjet időket. Ö, rengeteg ukrán ment külföldre, és ott van mellette egy Oroszország. Na most ezen kívül, Ukrajnán belül folynak olyan társadalmi mozgalmak, amelyekben a, a legvadabb oroszbaházaktól és orosz, Oroszországhoz csatlakozásról a legvadabb, nem nyugatbarátság, hanem legvadabb nacionalizmusig minden benne van, és, és ezek összességében adtak egy olyan helyzetet, amelyre a külvilágnak, meg az ukrán elitnek reagálnia kellett. És akkor beleszállt a külföldről is, nyilvánvalóan, mert az egészre ráhúzódott a kelet-nyugati, az orosz-európai uniós szembenállásnak ez a burája, és és ebben a kontextusban került az egész. Jó, hát ugye egy múltkor beszélgettünk Finnország kapcsán, hogy olyan nagyon sok országnak nem sikerült, Finnországnak igen, nagyon kevés időt történt. Ami Ukrajnában zajlott és zajlik, az milyen irányba vitte el Ukrajnát, illetőleg lehet-e azt tudni, hogy ez most jobb, rosszabb, elnézést, ha rossz a kérdés? Nem, a kérdés jó, és... És tényleg ez a nagy kérdés. Ugye azt is látni kell, hogy ez már másodször történik meg. Tehát 2004-ben szinte ugyanezekkel a szereplőkkel már ez egyszer lejátszódott. Akkor ugye kibézővel győzött a, a, az európai oldal, győzött a, az az oldal, amelyik, amelyik meg akart szabadulni ettől az oligarchikus rendszertől, aminek nem az a lényege most bármilyen furcsa, hogy x vagy y, oligarha van fönnő, hanem az, hogy egyáltalán az oligarchák határozzák meg a, a társadalom és a politika sorsát. És aztán az egész egy, egy hát nem, nem egyszerűen kudarcra fullat, hanem gyakorlatilag ugyanoda kerültünk vissza, ahol voltunk, és, és azok a szereplőkkel is. És most? És ez hát egy nyilvánvalóan nagyon-nagyon elkeserített jelentős tömeg, de még egyet látni kell. Az aktív tömegek és az ukrán társadalom egészen, az, az azért nem mindig ugyanaz. Most nem csak arra gondolok, hogy van kelet-ukrajna, ahol, ahol nagyon sok van, de ott például nem vagyok meggyőződve hogy akár az oroszok, vagy az oroszul beszélő ukránok valamennyien arra vágynak, hogy bevonuljon a kutyin hadsereget. Nem is teszi, mert valószínűleg ezért nem is teszi meg. Jó, de még mielőtt eljutunk oda, belét, hogy majd megpróbálok majd új időpontot még a héten egyeztetni, azt mond meg nekem léztes, hogy ez a mostani helyzet és a 2004-es, ezek hogyan kvadrálnak egymással, vagy egymáshoz. Hát úgy padrálnak, hogy akkor volt egy választás, amit, amit elcsalta egyébként a Janukovics és az ő mögötte álló Kucsma, a, aki akkor elnök volt. Erre volt egy elleni majd majdan békés tüntetések, és ez az, az óriási különbség, végig békés tüntetések, nem volt semmifajta erőszak és ez abban oda tolkolódott, hogy újra választást kellett kiírni, elsöpörték az előzőt, de nem elsöpörték, mert azt hiszem egy 2 százalék különbség volt a, a két ö, nagy blokk között. Jött egy, egy mondjuk így, hogy nyugatbarát, ez így nagyon leegyszerűsített ö, rendszer, amelyet Jussenko elnök és Timo az idei miniszterelnök ö, képviselt. Ez a... Ha úgy tetszik, Európa barát szárnyi elkezdett egymással marakodni, marakodott, marakodott, közben voltak olyan választások, amin a Janukovics miniszterelnöként visszajött, aztán elment, aztán 2010-ben megnyert a Janukovics, és elkezdett képíteni egy ugyan a rendszert nagyjából, mint amilyen pucsinak is van. És valószínűleg ez, ez egy olyan hiba volt, ami ami magába rejtette azt a veszélyt, hogy, hogy ha egy rendszer nagyon autokrata, nagyon, nagyon kevésé vannak benne a fékek is ellensúlyok, hogyha ha, ha megtagadja azt a, azt a liberális és azt a, azt a humánus minimumot, ami korábban az ukrán politikát az egy jellemezte, akkor az a veszély fönnáll, hogy a legközelebbi feszültségűen nem egy választás fogja elsőkörni, hanem az utca. És, és ez megtörtént. Megoldódott? És Dehogy oldódott, semmi sem oldódott meg, a Janukovics számára megoldódott ő politikai hulla. de a Ukrajna számára nem oldódott meg. Ehhez még hozzájön az, hogy közben Oroszország némileg meg is erősödött, de legalábbis a vezetője azt hiszi, vagy úgy véli, hogy megerősödött, és bejelentett bizonyos birodalmi igényeket, ilyen, ilyen birodalmi fantomfájásai vannak, már rég nincs birodalom, és, és azt mondja, hogy, hogy hát legalább a státuszkót meg akarom őrizni, mert azért látni kell, hogy, hogy most ez sokakat meg fog ránkoztatni. Putin és Oroszország lényegében azért küzd, harcol az a politikai alapja, hogy, hogy a már meglévő pozíciókat nekem feladni, nem, nem új pozíciókról van szó. Tehát ő, ő attól él, hogy Ukrajnában elveti azokat a befolyásövezeteit, pozícióit egyáltalán, a politikai jelenlétét, és nem csak Ukrajnában, hanem máshogy is a, a, az orosz, a, a volt szovjet térségben, amelyek megvoltak. Tehát ő a maga szempontjából bármilyen furcsa, védekező műveleteket folytat. Ez. Ez most tényleg abszurdan hangzik, és, és, és ettől függetlenül egy, egy kapitális hiba is szerintem. Tehát Oroszország messze túlbecsüli saját lehetőségeit, mint katonai, politikai, gazdasági téren, de végül is erről van szó. Ezt hirdette meg Putin, hogy most már innen tovább nem hátrálunk. És ez ugyan egy régi gondolkodás, meg hát egyébként is mindig az erőviszonyok határozzák meg, és ezek az erőviszonyok nem kedveznek Oroszországnak, de most az a borzasztó helyzet áll elő, hogy, hogy egy olyan, olyan konfliktus kezd kialakulni, ami mindenki veszthet. Tehát senkinek nem kell se egy Forró, se egy hideg Azt kérdezem tőled, hogy holnap 8 óra után 5 perccel folytathatjuk-e? Elnézést a mai csúszásért. Igen. Akkor holnap 8 óra után 5 perccel folytatjuk. Csak azért, hogy ne kelljen most hiphop befejezni, jönnek a hírek, tehát akkor holnap 8 óra után 5 perccel várlak téged. Jól van, ott leszek. Köszönöm, Köszönöm szépen. Nemes gábor hallottak. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Azt kérdezem tőled, hogy... És én most figyelj, kinyomtattam magamnak 150 ezer lapot, de ez körülbelül olyan, mint amikor az ember vizsga előtt hirtelen elkezd olvasni, hát annak olyan nagyon sok értelme nincs. Leírnád nekem néhány mondatban, hogy mi az ami ma Európát és a világot foglalkoztatja az ukrajnai válság kapcsán? Igen, hát én azt hiszem, hogy abból kell kiindulni, hogy vannak államoknak, politikusoknak, embereknek is kérdekeik, lehetőségeik, utána tesznek valamit, meg van következménye. És én szerintem most ha lehányjuk az egész ideológiai mázatról, meg... meg Főleg az hogy ki jó, ki rossz, kinek van igaza, kinek nincs igaza, akkor is az történik, hogy van egy állam, Ukrajna, amelyikben nagyon nagy gáz van, függetlenül egyébként attól, hogy ott mi történik. Van Oroszország, és ennek van egy elnöke, Putin, aki hívják, aki és ami úgy gondolja, és ebben van valami hogy azt követelnék meg, hogy valami a befolyása legyen ott a környéken, és azt látja, és ez, ebben az Oroszországot azért valamilyen módon legalább meg kell érteni, azt látja, hogy amióta fölgondott a Szovjetunió, ő folyamatosan szorul vissza. Akár jól viselkedett a nyugat szempontjából, akár rosszul. Jelzingen azt kapta ajándékként, vagy pozitív eh, hozadéként, mint amit Putin büntetésként és most a legfontosabb helyen Ukrajnában el befolyását, és a befolyás nem csak egy ilyen abszak dolog, meg nem csak arról van szó, világirodalom, meg nem tudom, mit csinál, hát ott vannak oroszok, ő, ő, neki jöttük, mennek át gázvezeték, van egy támaszpontja, tehát nagyon sok ilyen ö, érdek van, és azt hiszem, hogy ő arra gondol, hogy most már ezeket az érdekeket, és most jutunk a lehetőségeket, Bizonyos fogjuk meg tudja védeni, mert hiszen Oroszország megerősödött, hát főleg azért mert az olajár viszonylag magas, és, és Oroszországnak most éppen nem kell az államségért szembenézni, miklenül kell a 98-ban. Hát Putin ezért került hatalomra. Valamint azért a másik lehetőség, hogy Ukrajna a saját belső gyengessége, a saját belső társadalmi és ennyi problémái miatt, hát szétesőben van, mert is úgy látszik. Ezt kihasználta. Illetve próbált az egy mert tegnap mondtam... Kis türelem, kis türelem, évszámokat nem fogok mondani, mert csak elrontom. Mit mondtál tegnap, hogy mennyi idővel ezelőtt volt ott forradalom? 2004.10 éve. Akkor mit tett a hajdanból a Szovjetunió? Akkor diplomáciai eszközökkel, tehát a diplomácia próbálta támogatni, az, ami 2004-ben történt Ukrajnában, az hogyan tetszett az akkori Moszkvának? Nem tetszett egyáltalán. Meg volt rettenve két okból. Az egyik azért, mert elveszíti a. Úgy érezte, hogy arról is szó van, hogy elveszíti a befolyását és Ukrajnában. Ugyanúgy elveszíti, mint ahogy most, vagy másképpen? Hát nem biztos, hogy most, hogy elveszíti egyébként, bár, bár sok mindent megtesz annak érdekében, még akkor a dolog. Jó, de az akkori félelme és a mostani félelme az ugyanarról a törről ered? Ugyanarról a az, volt még egyfélel akkor, hogy, hogy átterjed más országokra is, esetleg Oroszországra, is. ez a fajta szenárió, tehát ez, hogy, hogy, hogy ilyen narancsos kedvékladalmak, népmozgalmak, ez egy, ez egy olyan, egyébként azt kell mondanom, ez egy olyan technika, politikai technika, amit először Jugoszláviában, tehát Szerbiában alkalmaztak, és, és és Európában ennek nem volt akkora nagy hagyománya, tehát ezek a masszív és mindig megismétlődött tömegmozgalmak, tüntetések, amelynek egy ilyen egészen furcsa, és egészen, hogy is mondjam, csak elfajult, és, és, és, és inkább nevetségbe fulladó változata volt, amikor ugye a parlament előtt próbáltak nyomást gyakorolni, az akkori kormánya mindenfajta hát eléggé furcsa lett. 2004 Ukrajnában milyen változást eredményezett, és milyen változást nem eredményezett, amit egyébként a forradalom célul tűzött? A forradalomnak ugye nem úgy vannak céljai, vagy hogy, hogy, hogy mondjuk, hanem a forradalom aktív és szereplőinek vannak céljai, aztán a forradalom haszonélvezőinek vannak megint célja és érdekei. Lényegében az történt, hogy egy választást korrigáltak, de nem fölső számlásszerűen, hanem korrigáltak. Létrejött az a hatalom, amelyik azt mondta magáról, hogy hát innentől kezdve most Európa, meg, meg megújulás, meg itt most már nem, nem csak külpolitikailag, nem csak ideológiailag, hanem hát, ha az egész társadalom képet illeti olyanok leszünk majd, mint a Nyugat, ez nem következett be. Az elit, a Ukrán hatalmi elit pont úgy viselkedett, vagy hasonlóan viselkedett, mint, mint az általa megdöntött. Oké, okay, rendben van, hogyha ez így van, akkor a hajdan volt KGB, mindaz, amely továbbra is figyelte ezt a területet, mit gondolt Ukrajnáról az elmúlt tíz évben? Mi lesz vele? Nem tudom, Nem tudom, nézd, abból indult ki, abból indult ki, hogy Ukrajna. A megalakulása óta meghirdette, hogy hogy elindul Európa felé. De hát akkor egész más helyzet volt, hiszen akkor Oroszország is ezt hirdette. Időközben kidőlt, hogy Oroszország tudja, hogy nem fog elérkezni Európába, azért is, mert Európa ellen nem tart igény. Továbbra is el akarja szigetelni, továbbra is út tekint rá, mint egy olyan nagy hatalomra, amelyik, amelyik hát, jó, hogyha távol van. Egyébként Oroszország nem is alkalmas erre, ez egy másik Ukrajna talán, igen, gondolták, de azokban nem akart fizetni. De hát ő úgy gondolta, hogy valami kis minimális ráfordítással, anyagi, politikai, társadalmi, nem tudom milyen ráfordítással Ukrajnát levál. Azt, hát, azt mondja, aztán azt meglátjuk, hát akkor ugye nem gondolta senki, és szerintem még ma se gondolja senki komolyan, bár lehet, hogy végül ide elvezetnek az események. Soha sem mindig azünk jön, az emberek gondolnak, hogy Ukraina most akkor az Európai Unió tagja lesz, mert erre hát nézve rá azok. Elnézés, időnként elmegy a hangod Ukrajna, minek a tagja lesz? Az Európai Unió tagja lesz. Hát nem úgy néz ki most az az ország, mint amelyik be tudna lépni. Most nem csak az adott politikai válság miatt, hanem úgy általában. Hát az egész rendszer, az egész működés erre nem tesz egyelőre képesség. Ami Ukrajnában történt az elmúlt hetekben és hónapokban, az nagy valószínűséggel Putyinban, a Kremben, az orosz hatalmi elitben milyen reakciót váltott ki, miközben hosszú ideig nem tudtuk, hogy milyen reakciót vált ki, mert hogy egyébként ez nem volt tapasztalható, vagy nem volt kézzelfogható. Igen. Tehát Putyin érdekei azok, azok állandóak. Az, hogy milyen reakciói vannak, az attól is függ, hogy mit lát. Ő azt látta, hogy, hogy a zavaros van, van egy zavaros, aminek egyrészt veszélyei vannak az ő pozíciói számára, másrészt halászni lehet. E, hát azért ma Putin most mindegy, hogy mit mond, de hát úgy gondolkodik, hogy Ukrajnában még mindig, még mindig egy zavaros helyzet van, még mindig nem biztos, hogy ez a kormány egyáltalán meg tudja magát tartani, még mindig nem biztos, hogy hogy az ország nem esik szét, még mindig nem biztos, hogy az oroszoknak ebből nem lesz valami kára, tehát azért valami alapja mégiscsak van annak, az oroszokat pillanatban senki nem támadta. Húgyhinnak tehát... az lenne az érdeke független attól, hogy ezt az élet lehetővé teszi -e, vagy sem, hogy Ukrajna éljen úgy, ahogy él, független attól, hogy akik ott élnek, azok zömükben nem érzik ott magukat jól? Igen, hát csak meg az előző mondatot vagy fejezem hogy az oroszokat nem támadva senkire, támadhatja, tehát vannak, olyan, náziók, hogy, tehát vannak olyan erők, amelyek most éppen ugye, hát oroszlán szerepet játszottak az előző vezetés első részével, akik és amelyek hát nem az orosz barátok, de nem olyan értelme, hogy a Putyin nem szeretik, hanem az oroszokat, és hát ott Ukrajna, vagy jó nyilván orosz, azokat se szeretik, és például azt mondják, hogy menjenek azok a fennével, Na most gondolják, hogy tíznyi embernek azt mondani, vagy tizenvalányi embernek, azt mondani, hogy menjen a felnéve, De az, hogy, hogy, hogy, hogy Putyin most hogyan cselekszik, hogyan lép, az, az igazában az, Várj, hogy... Ukrajna egyébként mennyiben volt a köztársasága a föderációnak a tekintetben, hogy fenn kellett tartania, mert egyébként arra gazdaságilag nem volt képes, tehát a tagországa az idézőjelben van. Mennyiben terhelte Ukrajna Oroszország költségvetését? Pontos számokat nem tudok mondani, de az az alap fölállás, az az alapképület, ami miatt az element abba mert azért hát ő is egy, egy, egy orosz és egy nagy orosz volt, hogy a szovjetunió fölgomboljon. Az az volt, hogy abból indult ki, hogy hát van egy kis olajunk, van egy kis gázunk, van egy totális sőtömeg, ebből talán meg tudjuk menteni Oroszországot, hogy ne omoljon össze, de már az, hogy még az ukránoknak is adjunk belőle, az, az arra már nincs pénz. De ez azért így teljes mértékben nem áll, mert elképzelhető lett volna az ukránokkal is egy egység, de amikor elindul egy ilyen nagy, nehéz fős, és most térünk vissza a mai helyzethez, tehát függed hogy ki mit akar, mi ki mit gondolt, elindul egy kő, megkezdődik egy folyamat. És a, a végét nagyon nehéz megállítani, ugye mai mali az, hogy Timosenko, aki ugye a magyar média valamilyen oknál fogva, mint, mint kicsin vára várható partnerét, és hogy milyen jó viszonyban vannak, és hogy azzal lehet üzlettelni, tehát így, így, így a poszlopán, ez a Timosenko kijelentette, hogy kinyentő kezdve, hogy amit most az oroszok csináltak, most már el kell takarodni az oroszoknak a krimből, és egy átpontjukról le kell mondani. Most ez egy olyan álláspont, ami vagy háborút jelent, vagy mindenképpen egy, egy állandó konfliktus jelent plusz, úgy néz ki, hogy Oroszországnak ahhoz van ereje, hogy, hogy nagyon nagy áldozatok, már a saját maga számára, nagyon nagy áldozatok, politikai-gazdasági áldozatok árán leszakítsa a, a krim Ukrajná, csak akkor elveszti a többi részét, és a befolyás a többi részét kíván jó részt elvesztés. De mindenképpen. Azt mutatja, hogy itt olyan, olyan lehetőségei, szenáriók is vannak, amelyek hát nem, hogy senkinek nem jók, amelyeket elbózzasz. Mikor lesznek a választások? Májusban? Nem lehet tudni. És akkor van ki, de nem lehet tudni, hogy mikor mi lesz. Ugye az attól is függ, hogy a Greenben lesz egy népszavazás, ez mit fog hozni, hogy mi lesz a következő napok eseménye. Hát a krimi népszavazás, amit én olvastam, az jelen pillanatban e, prognosztizálható, az úgy tűnik, mintha az elszakadás párti lenne. Hát én nem tudom, én elolvastam ezt a, a népszavazásra kiírt mondatot. Már ember legyen, aki megértsen, hogy az mit jelent. Akkor segítsen, mert mi a mondat? Már nem, nem emlékszem rá, valami van, hogy egyetérte azzal, hogy a krimi az a, a szerződések és, és egyezmények által ö, Ukrajnával az kapcsolódó, független, nem tudom mi legyen. Tehát, Mikor lesz a népszavazás? Hát ez is jó kérdés. Nem lehet pontosan tudni. Hát először is, aki írta, annak a legitimitása, ugye. Nem mindenki fogadja el, tehát tesszene. Lehet, hogy, hogy egy hónapon belül, lehet, hogy, lehet, hogy májusban csak, nem tudjuk, hogy most... Krímben most ki az úr? Hát a Krímben nyilvánvalóan az orosz, az ott, ott lévő orosz maderő, az úr, és, és egy olyan helyi közigazgatás, amely, amelyet teljes mértékben átvettek a szintén ott élő orosz. De azért ne felejtsége, a Krim már most is egy, egy autonóm köztársaság ukrán a teretén belül, ami egyébként valószínűleg ellent is mond az ukrán alkotmánynak. E, a... Na majd rendet teszünk Te... ott akkor másféleképpen. E, elindult -e egy népvándorlás abból adódóan, hogy aggódnak a krímiek, vagy ilyen nincsen szó? Egyrészt nincs szó, másrészt kicsit nehézkes is lenne. Ö, a, ugye az utakat lezárják. Le, hát miért mennék el? Ki el a krémből, és miért? ,ha? Hát az ukránok mennének el, mert nem akarnak oroszok lenni. Az ukránok nem tudják még, hogy, hogy, hogy mik lesznek. még azért ez nem derült ki, hogy mi lesz a más Másrészt, ö, és hova menjen, kérdezem, tiszteltel. Van neki jött egy lakásra, mondjuk van neki egy... Mun... Jó, ez teljesen jogos kérdés, ez egy, ez egy felvetés volt. Azt kérdezem tőled, hogy az, amit tegnap történt ezen a sajtótájékoztatón, én ezt mindig nagyon bírom, ahogy a Putyin ül. Tehát tegnap valamilyen érdekes módon sikerült látnom az Obamát, amint tárgyalt a kabinetben meg hogy a Putyin ül. Abban, abban két olyan habitus van benne, nem azt mondom, hogy Amerika és Oroszország, mert ez így hülyeség, ahogy van, két eltérő habitus elképesztő, hogy le tud ülni egy székbe széttett lábakkal, és azt mondja, hogy tessék. Mi történt ott tegnap? Se, semmi nem. Most a habitusok csak annyit, hogy az egyik egy amerikai politikus, aki Amerikában akarja eladni saját magát és a habitusát, és a másik egy orosz politikus, akit így építettek föl, macsóra építettek föl, és ez hat. Hát azért ilyet láttunk más országokban is, hogy egy politikus egyszer csak hogy is mondjam, imást vált, és, és, és, és, és mondjuk T.S. elnökre kezd hajazni forradalmára képest. tehát mert úgy érzik, akik csinálják ezek a spin doktorok, vagy ezek a politológusok, vagy nem polit politechnológusok, hogy, hogy ez bejön. Jó, mi történt tegnap ott helyi idő szerint, nem tudom hánykor? Nem hát a végeredmény illetően nyilvánvalóan valami fajta remény reménysugára tehát például kiderült tegnap az hogy, hogy most legalábbis az adott helyzetben Oroszország nem akar semmi többet Ugye egészen addig, amikor Putin meg nem szólalt, nem lehetett tudni, hogy a következő lépés nem az lesz, hogy ö, Oroszország bevonul nem csak a kínbe hanem van az orosz hadsereg, hanem valamilyen módon, valamit próbál kavarni azokon a kerületi területeken is, ahol az oroszok többségben vannak, és ahol ez egy fokkal, hát baráti fogadtatásval nem így mondjuk ki ebbe. Ez egy politikai háború, ez egy gazdasági háború, ez a fegyverek háborúja-e? Mert amit én innen látok, azzal a szűk agyam valami van nekem, abban azt látom, hogy nem fegyverháború, nem politikai háború igazán, hanem gazdasági háború, amiből az ember alig lát valamit, mert azt általában nem szokták közzé tenni. Hát, inkább úgy mondanám, hogy gazdasági eszközök kell vízni. Igen, igen, igen, igen, ez a pontos kifejezés. Mert ugye egyebek mellett, ami e, itt e, megfogalmazódik, hogy hát Európa is bénakacsa, Amerika is bénakacsa, hiszen egyébként ilyen szituációban e, a világ ura odacsap, független, hogy az a Szovjetunió, Oroszország, Magyarország, vagy Hottentotta ország, is rendet csinál. Bezzeg most mindenki óvatos, és milyen módon fogalmaz mondatokat, miközben egyébként előtte képes volt elhamarkodottan azt mondani, hogy a teremburáját, majd azt mondja, hogy mégse a teremburáját, hanem eljje. Én azt hiszem, az igazi sem mégis inkább úgy így. Tehát ő az, aki, a, aki kockáztat. Az a mostani szituációban úgy tűnik, mint aki vesztett? Igen, hát legalábbis neki van vesztenivalója. Hát most nézzük, nézzük meg a, a reális vesztenivalókat. Igazi vesztenivalóknak, hát meg szegény ukránoknak. Az Európai Uniónak van vesztenivalója ha gazdasági, ha idegháború lesz és ez... Ugye ez egy nagyon fura dolog, mert hogyha most néhány száz évvel korábban írnánk, talán nem is kéne kettes az elejére, akkor egy országot az akkori politikai berendezkedésből adódóan hagyna a világ tönkre menni, mert ezek a szövetségek, amelyek ma léteznek, és ezek a bankrendszerek, amelyek ma léteznek, akkor nem léteztek Én ezt rosszul látom? É... Hát, nem, valószínűleg akkor, ugye nem véletlenül mentek akkor a háborúk, az volt a, a, a nagyhatalmak között is a normális. Hát, és, és meglehetősen hosszú háborúk voltak. És most nem valottan, Olyan, hogy Hosszú háborúk voltak. Időben. Hosszú háborúk voltak, igen. De visszatérve arra, hogy ki mit veszít, hát, hát azért Oroszország, amikor még Szovjetuniónak hívták az asztalé, akkor még ugye. E, abban abba egyébként belebukott ebbe a szembenállásba, azért azt ne felejtjük el. Tehát azt lehetett látni, hogy mi lett, mi lett akkor a, a Szovjetunió sorsa, amikor megpróbált a a kesztyűt, és azt mondani, hogy hát én akkor most veletek egyenrangúként fogok itt harcolni a világ különböző helyén a befolyásokért. Tehát erre, ez, ez a bukás azért szerintem, ez azért ott van minden orosz politikusnak a csontjában, és ezt tudja. De ha megnézzük a mai helyzetet, az annyiba különbözik és alapvetően különbözik mondjuk Brezsnyelvertárs helyzetét. hogy Brezsnyelvertárs, hogyha e, valami baja volt a nyugattal, akkor visszavonult a cseleket, hogy nézgett az Ezzel szemben a és az orosz ellit és az egész orosz vezetés e, milyen összefónolzott ezzel a nyugattal, amely most e, konkrítusba keveredett. Ugye ott tartja a pénzét például, tehát ő neki van beszteni valója. Nem csak úgy van beszélni, hogy az orosz gazdaság veszített, ők személy szerint. Én nem tudom a kicsinak, hol és mennyi és milyen strómanokon és közveti keresztül vannak pénzei külföldön, de hát azért szeretné nyilván ezekhez azért hozzáférni és nem elveszíteni, ez az egyik. Ja, tehát ez, ez, ez egy alapvető különbség. És, és a másik alapvető különbség, hogy, hogy a függések olyan rendszer alakult ki, amit nem vesz. Nem hozhat figyelmet, hogy mindig azt mondják, hogy Európa függ az orosz gáztól. Igen, mondjuk 20%-ban. Oroszország viszont 100%-ban függ attól, hogy Európa, hogy Európa átvegye a gázát és olaját, de más nem tudja eladni. Hát a gázt semmiképpen, a olajat, igen, gázt nem tudja eladni máshova, vagy nagyon kis mennyiségbe csak. Tehát, sőt, Ukránán keresztül megy a vezetékek egy része. De, hát, ezek a függésük... Az egy teljesen logikus lépés volt, hogy a Gazprom 275-ről talán felvite 400-ra, talán 400-ra a gázárat? Kövételenként? Talán. Nem, hát ez a, ez a, ez a teljes abszurditás a helyzetnek, hogy, hogy miközben arról beszélünk, hogy itt hogy nem háborús nyelvezeten beszélünk egymással, Közben az ukránának azt mondja, hogy de mi kifizetjük az orosz gázszámát, hát azt nem teszi hozzá, hogy ez éppen most pénzt kér a nyugatos, hogy nyugat, vagy valószínűleg pénzt fogadni, hogy kifizessék az orosz gázszámát, de az oroszok is hajlandók hitelt adni, hogy kifizesse Ukrajna nekik vissza a gázszámát. tehát ez adott esetben a pénz áltetszett egyik zseből a másikban, mert ugye ha ő a és veszi föl, akkor az ugyanaz. Tehát itt ilyen borzasztó összefonódások vannak, az érdekeknek és a, és a lehetőségeknek egy olyan összefonódása, ami, ami nagyon nehézé teszi a, a, a tisztázást. nem szabad, de ugye ilyen, ilyen politikai, meg ilyen időként. Jó, akkor hát kérdezzek valamit a fél kilencre való tekintettel is. Tételezzük fel, hogy ez egy betegség. Tételezzük fel, hogy én vagyok a beteg. Tételezzük fel, hogy te vagy az orvos. Te azt mondod nekem, Fialaur. Ezzel, ami most van, ezzel éljen együtt, ez hol jobb lesz, hol rosszabb lesz, alapvetően nem fog megváltozni. Az ön életében. Erre nem, nem mennyiség van, akik, kik, kik, Na most ezt az egészet újra kezdjed, mert időnként olyan, mint hogyha az alagutban folytogatnának. Azt próbáltam fejlegetni, hogy ki tudta az 1987-ben, hogy 89-ben meg 90-ben az egész koordinátorrendszer úgy, hogy van összeomlik, és egy egészen más világ. Jó, akkor azt kérdezem tőled, miközben nem lottózol, vagy talán lottózol, hogy tudná most mondani egy olyan ö, jelleg futurisztikus jelenséget, ami, ha bekövetkezne az egészet, úgy írná újra, hogy közben nem ezekkel az alaptételekkel kéne számolni, vagy ezt azért nem tudod megmondani, mert akkor se tudtad, hogy lesz ilyen? Én azt hiszem, hogy mindig attól függ, hogy honnan nézünk. Tehát mindig lehet egy, egy kicsit magasabb pontról nézni a, a lele a földre. Számomra a mai nap híre az, legfontosabb híre, hogy elfogadták az új kínai katonai költségvetést, amely 12 kal nagyobb, mint a tavaly, és ezzel Kína most már minden szempontból a második helyen áll a katonai költségvetés terén. Amerika mögött. Tehát miközben itten a Európában... Meg, meg a régi világban a 19. század szenáriói mennek. Közben ott van egy Kína, amely most már nem csak gazdaságilag lesz óriás, hanem minden szempontból. Oké, okay, akkor áthelyeztem a, a, a, a, a, a műholdnak a sugarát Kínára. Mi következik ebből a 12%-kal magasabb költségvetéssel, amiből már az adódik, hogy Kína lesz a második legnagyobb költségvetésű ország a hadviselést, illetően Mire való ez? Ez én megint csak tudom mondani, hogy ahogy kezdtem, hogy vannak az politikának az országoknak, a társadalmaknak. Jó, akkor hadd kérdezzek más. De hadd kérdezzek egy egyszerű egy teljesen értelmetlen dolgot, vagy értelmeset. Mi Kína érdeke ebben az ukrajnai válságban? Ö, szerintem konkrét érdeke ebben nincs. Neki az jó, ha ez a válság megy, addig is ezek az urak elfoglalják magukat ezzel. A lehetőségei, ugye megnőnek ezek. Minden válságban nem megnőnek az ő lehetőségei. Hát ugye az anyag megmaradás és a, a, a, a térkitöltésének az elve. Plusz, ha egy komoly fegyveres van, akkor szintén megnőnek a lehetőségei. De még egyetlen egy szempontra szeretném följönni, mert ez eddig nem nagyon hangzott el. Hogy bizonyos döntéseknek, bizonyos politikai realitásoknak vannak utóhatásai, amelyek később egészen benáthatatlan következményekre vezetnek. Akkor, amikor Európában a második világháború után volt egy konszenzus, hogy a határokhoz nem nyúlunk, akár jók, akár rosszak, nem nyúlunk hozzájuk. Nagyon sokba kerültek azok a háborúk, amelyek az igazságos határokat akartak képezni. És amikor ez a konszenzus fölbomlott, Először ugye uh, Jugoszlávia szétesés akkor. És akkor nem, nem érezték a, a, a, az európaiak, hogy itt, itt valami nagyon-nagyon történt. Nagyon és akkor utána szétvonult hogy a Szovjetunió, Csehszlovákia is szétesett, mondjuk az egy, az egy, talán az egy egészen más helyzet. És, a, és aztán elkezdődött az egész... Egyesült a két Németország? Az rendben van. Ö, az azért van rendben, mert, mert, mert az a, hogy mondjam a... Ugye Németország egységét a, a, a megszálló hatalának sose vonták kétségbe, csak megszállták. Oké, okay. szóval? So tehát, well. tehát az benne volt, tehát arról nem volt szó, hogy Németország az... az, az, az, az a Német, Németországot kicsit arrébb tehát elvették keleti részét, jó részét, és odaadták a Lengyeletnek. De amire rá akarok most mutatni, hogy például az, amikor Koszovó, amelyik ugye Szerbia része volt, és... és É, és akkor elindultak a, a humanitárius bombázások, nem tudom, emlékeznek el a hallgatók rá, amikor é, a szerb mindenfajta a csúnya dolgokat művelt Koszobóban, és akkor Koszobó elszakadt. És, és egy önálló állam, mert egyébként egy csomó olyan európai állam, amelyeknek hát félelmei vannak, hogy, hogy bizonyos régió elszakadtatak, nem ismert el. Akkor arra nem gondoltak, hogy például ez mit jelent majd Gúziában, tehát Béloszétia és a Pál esetében, amelynek az elszakadását ugye többek között ezzel az érvel magyarázta Putin. És mit jelent majd mondjuk a Krim esetében, amikor a Putin azt mondja, hogy kérem, hát miben különbözik a Krim Koszovótól? Különbözik. Hát én nem mondom, hogy úgy van, az semmi képes az eset, csak azt akarom mondani, hogy akkor, amikor valaki ráborint egy Koszovóra, és azt mondja akár az oroszoknak, akár bárki másnak, hogy jó, most magyarul arról beszélsz, hogy addig jó, amíg van státuszkó, de nincs örök státuszkó, és a státuszkó megváltoztatása az beláthatatlan következményekkel jár, mert fogalmunk sincs, hogy lent, hol működik a talajvíz szintjén valami, ami Eszter föltör, és ami összefüggésben van azzal a státuszkó változással, amely akár évekkel, akár évtizedekkel korábban történt. Elég jól fogalmaztad meg, igen, erre gondoltam. De ez nem a holnap eseménye, hanem ez sokkal később, és ki tudja, hogy az a világ melyik részén fog feltűnni. De ez a mai eseménye, én úgy érzem, hogy a krími drámának igenis van. Jó, akkor utolsó kérdésben mindig van úgy, egy újabb utolsó kérdés. Ha te lennél a döntnök, akkor te mit tennél a krímmel annak érdekében, hogy ne kelljen utólag több újadat megharapni, legfeljebb csak egyet? Maradjon, ne maradjon, nagyon mi legyen? Szép lenne, nagyon szép lenne, ha a Krim valamilyen föderáció keretében, a Ukrajna keretében belül maradna. Egyébként valószínűleg ez így is lesz. Azért, azért az oroszoknak is el kell gondolkodni. Nekik is van egy kaukázusuk, azért ott is, ott is elindulhatnak folyamatok, meg az összes többi szomszédországnak. Tehát... Oké, okay, így lesz. Azt kérdezem tőled, mert újabb kérdésem van, vajon kerülhet-e ez a mostani konfliktus Putyin hatalmába? Igen. Igen, én, én úgy érzem, hogy Putyin elszámol. És te látod azt, akik felsorakoztak, már legfeljebb nem jelentkeztek be, vagy te azt is látod, hogy bejelentkeztek, hogy beülnének a székébe. És ülnének ezen túl ők terpesben? Nem látom, de azt is mondanom kell, hogy ez egy, ez egy ilyen furcsa, dialektikus ellenmondás. Putin úgy érezte, hogy elég erős, Oroszország elég erős ahhoz, hogy egy ilyen kalandba belemenjen. De egy kicsit azért is érezte ezt így, mert úgy érezte, hogy neki szükség van valamilyen ilyen kalandra, neki szükség van valami sikerre, szükség van valami, pontosabban nem tudná, nem tudná túlélni azt, hogyha ha egy nagy kudarc venne, és mondjuk Ukrajna, ment egy olyan, vagy meg egy olyan... Gondot. Tehát ebből az egészből másodperceken belül, vagy nem másodperceken lehet orosz belválság? Nem tudom. ugye A Putyint el lehet mozdítani Oroszországban békés eszközökkel? Nem, azért nem hiszem, hogy belválság lehet, mert ilyenkor a nemzet össze bármi a bármilyen furcsa. Akkor hogyan kerül majd a hatalmába, egy kicsit később? Hát igen, hát, hát először is meg kell várni, hogy ebből, ebből pozitív vagy negatív ö, úton jön ki. Hát ö, mondjuk egy arcvesztéssel jön ki belőle, hát az, az nagyon rosszul néz neki. Tehát azt nem mondtad, hogy pár évettem Valami olyan megoldást kell találni, ami, ami, ami még az arcvesztés és a, és, és a totális siker között van. Az EU mit mond ez ügyben jelenleg Oroszországban? Az ellenzék? Uh -huh. Hát ugye ez, ez az, amit, amit, amit mindig a, a nyugatnak az órára szoktak dörgölni. Van az ellenzéknek olyan része, amelyik, amelyik ugye azt mondja, hogy, hogy fúj Putyin és a többi, de egyébként azt hiszem, hogy Ukrajnával kapcsolatban az ellenzéknek az érzései vagy érdekei, ha az ellenzék lenne hatalmon, ő akkor is Ukrajnában úgy érezné, hogy, hogy, hogy hát mert nem szabadna, hogy Ukrajna teljes mértékben szembeforduljon. Ő nem örülne az ellenzék se, hogyha Ukrajna NATO ország lesz. Nagyon szépen köszönöm hát. az ellenzést, el kell, hogy köszönjük, mert most már lassan kilenc perccel múlott fél kilenc. Nagyon szépen köszönöm. Szévesen. Majd leheted. Tehát majd amikor itt leszel Magyarországon, leheted ezeket a beszélgetéseket, le is ihatod őket. Jó, hát az utóbbira nincs sok esélye az erősödszel. Rendben <gül> van, szó a víz, egyéb termék megjelenítése. Szia Gábor, köszönöm szépen. <gül> És most, közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.